<skræk> <skræk> sådan <skræk> Så er vi med gang Vi optager det der optager os Ej, det er for dumt, men det er for vej derhen Det skal gå hurtigere day. Day. Hvad er der sket til den sidste. sidst? Nu er der til den sidste? Sing. Du, vi er også randet lidt, var. Nej Vi taler Nå. om ting vi ikke ved noget om Er du ikke satt ved hjertet, Det er bare sådan jeg ser Det er lidt for sygt det her Hold <skræk> nu, okay Jeg hedder Lise Jonas Du hedder Martin Nørgaard Hej Hvad så, Elias Edas? Hvad så, Martins hår. Er du klar til en ordentlig omgang podcast på sådan en regnvåde? Det er jo ikke begyndt at regne endnu, Nej. men øh, kaffen er god. Men det har regnet lidt, har det ikke det? Øh, det var på et eller andet tidspunkt, at det regnet. Ja, jeg synes, det er jo et Det kan man altid sige. Hår, er det ikke meget højt, et her? Øh, der går et par gange nu, før jeg er professionel til det her. Lydmik, til hvad? Nå, til Lydmik. når det er lige ja. meget... Hvad hedder det? Men det er også fordi, der er alle de der... De sidste fire dage, der har der sådan breaking news på ekstrabladet været, at lige om lidt ikke også, lige om lidt, du forstår slet ikke, lige om lidt ikke også, så kommer der vand ned fra himlen, det kommer til at regne, og ja. I kommer slet ikke til at fat, hvor meget det kommer til at regne. Så de har ødelagt den lidt for mig, fordi jeg elsker sådan noget sommerregnvejr. Men de sidste par dage, det har lignet, at du ved, om lidt kommer der svovl ned fra himlen, fordi de har lavet sådan nogle... I morges, der vågner man op til at gå ind på ekstrabladet, og så var der bare sådan et stort Danmarkskort, kort, så var det oppe i sådan en masse små regionale felter, og så var de alle sammen bare skrige gule, og så var der sådan et chart, hvor man kunne se forskellige slags vejr, varm vejr kold koldt, blæsende vejr, og så var der et hvor der bare stod decideret farligt vejr, og det var den gule farve. Farligt vejr. Farligt vejr. Altså på grund af regn eller sådan voldsomt vejr, det var sådan noget hvor man tænkte sådan okay, så vejret bliver psykopatagtigt, eller hvad. Ja, jeg skal på Roskilde i morgen, jeg har en indgangsbillet til fredag. Men jeg tror jeg, jeg, altså helt også, det kommer sikkert til at regne rigtig meget nogen steder. Men mit bud er, at det på intet plan kan leve op til breaking news. Ej, det tror du er ret i. Fordi der har ikke rigtig været så i Danmark, som har været lige så slemt som den der psykopatstorm. Nej. Der var, hvor hele København ikke havde lysreguleringer. Og Nej, det er det, det, altså... Og, sådan, og, det, og, det, og det var der ikke så meget advarsel om. Det var sådan, at der kom noget regn. Og så blev vi alle sammen overrasket over, at det gik amok. Mm. Og så siden den gang, hver gang der er kommet regn, så har folk sagt, nu er det skybrud igen, det skybrud lige om lidt, og så ja. tænker vi alle sammen på den aften. Og det er aldrig det, der kommer til at ske. Nej, ja, altså, det, har, det har set voldsomt ud længe, men jeg synes også, det er taget af. Altså, jeg har holdt meget øje med vejrudsigten. I foregårs, der så det ud til på min øh, vejrudsigts-app, at der, der var bare lyn hele dagen. Der var sådan sky med lyn hele dagen. Mm. Og så hele dagen i går, der gik jeg rundt sammen med min kæreste Harry Parent Day. Og, hvad havde, og det blev sådan nærmest lidt solskoldet, fordi at ja. der var så meget sol. Jamen, så det jeg det. tager det ikke så tungt. Nu ved jeg godt, at den her podcast så er bare blevet til to øh, gamle æ, mænd. mænd, der snakker om vejret. Men jeg, jeg synes faktisk efterhånden, jeg synes, det er lidt imponerende med al den moderne teknologi, vi har, at værudsigten stadigvæk ikke er, du ved, den er lige så præcis, som den for 20 år siden. Det skal lige siges, det vi gør nu, det er, at vi prøver at provokere værkudderne til at være ja. fuldstændig amok. Ja. Nu vil vi gerne bare snart have, at der sker noget. Jamen det er fordi, jeg synes, i forhold til, hvor meget værudsigten efterhånden fylder i... Det er, altså, helt det er jo virkelig. hele sendefladen efterhånden i Og ja, ja. det er også breaking news i aviserne, Og Jamen, man må gå ud fra et DMI, også har fået ny teknologi i takt med, vi andre har fået bedre computere. Hver... Men de kan ikke. Altså, det er stadig sådan noget med, at i morgen bliver det regnvær måske. Kommer... Hvad, hvorfor så? Hvad skal vi med vejrudsigten, hvis I du forstår... ikke komme det nærmere? I forstår slet ikke det her, men i morgen der kommer der vindstød af stormstyrke. Prøv, jeg er fra Jylland. Jeg voksede yeah. op med vindstød af stormstyrke. Hver gang de har sådan en... I morgen... I, I, det er et storm i dag. Og så jeg går ud, og tænker men, det var da ikke værre, end dengang jeg skulle cykle fra Holstebro til Mejerup. Sådan der var det hver dag. Og ja. kæft, mand. Skal vi ikke snakke om noget andet? <laughs> vi blev i hvert fald 60 år gammel, der. Ja. Jo, så lad os tale om mit uh, kommende one-man-show, ja. som jeg har valgt at kalde... Uh, Indebrændt. Brændte mandler og... Ja. en plat. Der er faktisk nogen på kommende festivalen der har valgt at lave et show, der også, hedder, der hedder Indbrændte mandler. Okay. Det er lidt irriterende. Ja, det er en rigtig sjov titel. Uh, okay. <laughs> det er det værste, jeg Fuck. kunne sige for dig. Nej. Fuck! Nej, Indebrændte mand, det, altså, det er en fin nok ikke så mange comedy til, til et stand-up-show Jeg tænkte at mere, det måske er sådan noget er, er det måske sådan lidt teater, lidt sketch det, det, over jeg, det også? Det ved jeg, jeg sgu ikke, du. jeg så det bare og blev rasende Nej, det er også lige meget Nej, det, var bare det er også finere Det må du det gerne have. Øh, jamen, men øh, Så, så det, her, jeg, det går jeg stresser lidt over, kan mærke At der men, er noget, der hedder innebrændte mand. Nej, at jeg, at jeg skal lave et one-man-show ja, Men det skal du også stress over Ja, men det er fordi nu, Men det skal jeg, være den gode stress Ja, men det er det ikke lige for tiden eller sådan, det er sådan mere den, jeg ved godt nu, det er bare, det skal, ved, ikke alle... stress. det skal være det gode spændthed, som ikke er stress. Ja, men jeg ved også godt nu, det er bare alle episoder af podcasten, hvor vi to skal et eller andet, der er marginalt sværere end at tage bukser på, og så tror vi ikke, vi kan finde ud af det her sted. Og jeg har så, også... Men sådan har alle mennesker det, det betyder ikke, at vi er mere dårlige. Alle mennesker, nej, nej. der skal ud og gøre noget, er bange for, at de ikke kan det i mere eller mindre grad. Vi er det måske lidt meget grad Jamen jeg, synes, jeg tror bare før i tiden, der har jeg bare ikke synes, at det var godt nok på sådan et lavpraktisk plan, og nu, ja. nu, er, nu er jeg lige i sådan en, jeg kan mærke den her uge, der er det sådan nærmest et eksistentialistisk plan, ja. ikke, altså, hvor jeg ikke føler mig god nok. Så jeg sådan, må jeg fortælle dig hvad jeg har gennemgået med? Altså, det troede jeg aldrig jeg skulle sidde og sige det her men det er også fordi jeg har svært ved at tage det seriøst når jeg siger jeg har jo lavet altså, tre shows jeg har lavet et med dig og så altså, to andre shows men jeg har det sådan lidt men der er ikke rigtig nogen af dem der er blevet en stor succes altså de har fået gode anmeldelser og sådan noget what the fuck ever jeg har ikke tænkt nogen penge på det nærmest så jeg har lidt svært ved at være ham der skal sidde og være bagklog men de følelser mm. man går igennem op til det mm. tror jeg minder om hinanden med mindre man er madtet og ved, at når man... Jeg skal selv 50.000 billetter, for at det begynder at give overskud, fordi jeg har brugt så mange penge på promovering og alt ja, sådan noget. det er helt det Og pisse og du ved, der kommer trods alt millioner mennesker og ser det, og hvis jeg er dårlig, så er det lige pludselig hele Danmark, der går op i det og sådan noget. Ja, det presser jeg ikke prøvet. Nej, det er... Okay, der, der vil jeg måske også sige, der er heller ikke... Men presset fiel. om, hvorvidt man kan eller ej, det har jeg da prøvet. Men jeg tror, det er fordi, jeg er til at... Jeg vil ikke sige, at jeg begik en fejl, men... Jeg havde tænkt mig, at jeg ville... Sådan det vil du alligevel ikke Nej, øh, det vil jeg. Det er, så langt vil jeg ikke. Nej, men det er det, jeg prøver at sige Jeg havde fået sådan en idé om, at jeg vil, øh, man skal jo lave noget reklame. Ja. Og som du siger, jeg har ikke Maddessens P.A. budget. Nej. Så jeg måtte jo ligesom gå i tænkeboksen. Det er faktisk kun Også, Maddessen, der har det. Det er faktisk kun Maddessen, der har Maddessens P.A. budget. Altså, fordi det er hemmeligt og sådan noget. Øhm, men så var det jo, jeg tænkte, at selvom jeg ikke har lavet et one-man show endnu, så har jeg jo lavet stand-up i lang tid. Jeg har jo, jeg, kunne, jeg har min debut på en optagelse og jeg har lavede stand-up DK og noget opvarmning, og vi har lavet et show sammen. Og jeg har lavet ja. en timehus og sådan. Noget. Så jeg tænkte, hvis nu jeg fandt alle de der gamle optagelser, jeg havde, og så klippet en lille smule ud, bare lige sådan en Facebook-link, sådan en lille minut ja, ja. eller to, så havde jeg jo lige pludselig måske 10 gratis reklamer for mit eget stand-up, ja. hvis jeg bare ligesom lavede en lille intro-starten i starten og sagde hey, sådan her ser du ud for seks sådan. Det betød jo så, at jeg skulle sidde og se mit gamle stand-up Og det kan jeg mærke. Det kunne, min, det kunne min selvtillid altså ikke holde til. Nej. Jeg ved ikke hvorfor. Det er jo ikke fordi, at det er dårligt at blive overrasket over, at man er blevet bedre med tiden. Men det der med at sidde bare to-tre timer en aften, og bare se alt fra ens debut, og ind til det, man lavede for nylig igennem, og bare, at det går bare op for en. Altså, man kan jo i forvejen ikke se noget. Jeg kan forvejen ikke se noget, jeg har lavet, uden at se alle fejlene. Men hvis du så ser noget, du lavede for seks år siden, ja. så ser du jo altså kun fejl. Så siger man bare idioten. Jamen, altså, jeg, fik, jeg, var, jeg var helt nede at vende en, altså, hvor jeg bare havde lyst til at give alle, der nogensinde har skrevet hademæls til mig ret, og sådan noget, hvor jeg bare tænkte, det er der er ikke nogen, der kan holde ud og no. kigge på det der. Det lyder, han lyder jo, ham, ham der, der står der du... han lyder åh, dum, og yeah. det er jo dum, og, og han ser dum ud, og han siger dumme ting, altså. Yeah. Altså, jeg genser ufattelig sjældent øh, mine gamle ting. Jeg husker der ja. var en gang lige da det der, da videoer på YouTube begyndte at hitte, så man sådan, man, det var meget fedt, hvis man havde en video, der var blevet set mange gange. Mm. Så kunne man nogle gange lige finde på at gå ind og se den. Og sådan, også bare for at kunne huske den godt i forhold til kommentarer. Og sådan. Og det synes jeg, det var meget hyggeligt. Det sådan en måde ligesom, at føle, at man kunne noget på, at der var et eller andet jule der snurrede rundt. Men nu kan jeg mærke, at jeg gider slet ikke ind at se det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, jeg har ikke selv set mit første one-man show. Jeg har set noget af det. Jeg har ikke du har slet ikke set det? Nej, jeg har ikke set Det uh, Helt Perfekt, som var nummer to. Og jeg har ikke set Det Dyste jeg har set det i klippen, hvor jeg skulle sidde og godkende det, ja. Og det er den eneste gang, jeg har set det. Ja. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg har ikke den store interesse i at se det. For det er jo mit eget... Jeg har, jo, jeg har ikke set det. Jeg har lavet det. Så jeg føler ikke, at jeg har behov for at se det. Så jeg føler ikke, at det er fordi, jeg sidder og tænker, Øh, nej, hvorfor skal, uh, Jeg tager ikke se det, Så Jeg tænker bare sådan, det er jo overstået. Nu er jeg et andet sted. Mm. Så jeg vil bare sådan videre fra det. Men jeg tror, jeg synes, det var sjovt at sidde og kigge tilbage på sådan nogle ting, hvis jeg var et grundfæstet sikkert, succesfuldt sted. Hvis du vidste, det ja. one-man-show, du skulle lave nu, det var nummer 5. og ja, du sad ja, ja. på din jo. båd i Københavns Havn og tænkte, det er sgu da men jeg ikke lige kunne få solskindelse nu, ved jeg skal på Roskilde i morgen. Ja. Og du ved, <laughs> og uh, Sofie sad i uh, Hornbæk med alle de, alle de jeres venner og jeres børn og var lykkelig i et eller andet kæmpe hus, og hun skulle også snart lige ud på en lille turné. Og sådan, du ved, at hele ens liv bare var pakket ind i, at hey, det lykkes. Ja, Jamen, det måske så, det, så er det sjovt at kigge tilbage på. Ja. Hey. Fuck, hvor fedt, mand. Der var også en gang, ja. hvor jeg kun var det der. Jamen, jeg tror også, det Jeg tror, jeg blev ramt lidt af det der... Øh, nej, undskyld, du får lige lov til hvert Du skal lave dit første one-man-show nu. Ja. Det er næsten for tidligt at begynde at kigge tilbage. Ja. Det var det, jeg fandt ud af. Ja. Det, skal jo ikke Jamen, det er det på en eller anden måde. Man, skal bare, man fordi... skal bare kigge frem, klar på, løb i samme retning, du hele tiden har løbet. Ja, på en eller anden måde. Også fordi, det er dit første one-man-show. Har du lyst til, at reklamen for det, skal være det, du lavede for seks år siden? Jeg men ja, du skal jo, ja, du skal jo forstå det som jeg ikke tænker mig at smide det op som sådan en Nej, øh... okay, men stadigvæk. For så kommer folk til at associere dig med noget du ikke er længere. Jamen jeg har tænkt mig at pakke det lidt ind i sådan en hey, skal vi ikke lige se om han er blevet bedre. Det godt. Jamen det, og det var det, det, det, jeg synes idé. var en god idé, men ja. det er jo kun en god idé når man synes man er blevet bedre. Ja. Når man så står og tænker, åh oh, nej. Altså, mm. jeg har jo den der helt grundlæggende følelse af, at du <laughs> ved godt når man, når man ser noget andre har lavet, så kan man jo godt vurdere om noget er sejt yeah. eller noget fedt. Mm. Man kan godt kigge på noget ting. Det der det er fandme fedt. Og sådan har jeg det bare slet ikke, når jeg kigger på noget af det, jeg har lavet. Okay. Jeg kigger bare på sådan en tyk idiot, der snakker mærkeligt og siger mærkelige ting. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, nej, nej, nej, nej. Fordi jeg bliver jo også, omvendt så bliver jeg jo også sådan en hel, jeg havde lavet sådan en lille testtime på lygten i går. Mm. Og jeg bliver så rørt over, at der var folk, der havde købt billet til det. Det var jo allerede blevet udsolgt et par timer efter, at Jacob Havemann havde lagt op. Mm. Og det synes jeg jo er så fedt. Men jeg er stadigvæk der, hvor jeg I ikke... I den store sal eller den lille Nej, det er den lille. Men stadigvæk? Stadigvæk fint nok. Det er super fint. Altså, jeg, jeg, jeg synes jo, det er så fedt, at der findes mennesker, som slet ikke kender mig privat, mm. der gider at bruge, jeg ved ikke, hvad der koster 30 kroner, og en time af deres aften. På, at... altså for mig der er det imponerende, det er, at de er taget ud. Penge ja, er penge lige ligegyldige. Det er imponerende, at de har valgt at tage aftenen ud, for at tage ud og tænke, jeg tror at det er federe at lytte til Martin i en time end der og bare være mig. Men jeg kan mærke, at jeg kan slet ikke rumme det er sådan rigtigt, når jeg så står der. Altså det der med at stå i et lille lokale på størrelse den her stue, og så kunne få øjenkontakt med 25 mennesker, man ikke kender, hvor de går op for en. Men de er jo kommet kun for mig. Der er ikke noget andet, der har lukket mig Hvordan til Hvordan gik det? Jeg tror, at jeg synes, det gik dårligt. Okay. Men det var min skyld. Altså Nå. det var ikke som, at der var noget andet galt end mig. Jeg, jeg var bare ikke tilfreds. Okay. For jeg havde sådan en idé om, at. Jeg havde lige lagt det lidt til side i nogle tid og tænkt ja. på noget andet. Mm. Og så havde jeg siddet og prøvet lige at strukturere det lidt og smide på nye bidder i en her. Yeah. Og så bare prøve at øve mig i det der med at lade være med at gå og gå ned over det i flere dage og yeah. øve det helt vildt. Men også bare prøve at være lidt, have det lidt frisk, når man mm. går op. Men det kræver jo så også bare, at når man så går på, så kommer den der følelse af, at yes, nu er den der. Og hvis den så ikke rigtig kommer... Ja, hvis, den, der, hvis der bare kører tomgang. Ja, og, og du ved, og, og jeg prøvede sådan, jeg havde lavet nogle huller i starten, hvor jeg tænkte, her kan jeg godt improvisere noget frem i den retning, jeg gerne vil med det. Og så kom det ikke rigtigt, og så Nej. glemte jeg noget af det, jeg skulle have husket. Og så, du ved, så fik man bare den der snublestart, ja. hvor, man, hvor man føler sig ja. dårlig. Øh, og der var ikke rigtig nogen steder at flygte hen. Du ved, der sidder nogen til alle sider, og der er ikke andre end mig. Og det er ligesom, du ved, du, skal, meget lave, du skal lave en stemme. time, så du er nødt til at blive i det. Oh. Og det var ikke, fordi det var dårligt. Der var masser af tingene, der virkede, som de skulle. Men der var også bare meget af det, hvor jeg kunne mærke, at jeg fik sådan en... Øh, ah, mistede lidt troen på ja. det. Eller, jeg, jeg synes, jeg, jeg jeg søger for meget rundt mellem to bølger lige nu, hvor den ene er sådan... Åh, oh, for helvede, det skal du nok nå. Du har sku, du har egentlig... Altså, det er der jo. Det skal bare være sjovere. Det skal bare lide at på nogle ting. Og så den helt anden, hvor det bare er sådan... Om du har et kvarter, og du skal, du skal ja. skråtte det hele og opfinde den løbe tallerken forfra. Jeg kan så fortælle dig Og det ved jeg ikke om jeg er nogen trøst På nogen måde Det tror jeg ikke det er Men Du har sad pikken af dig selv Nej, jeg tror godt du kan bruge det til et eller andet okay. Man kan faktisk lave et helt one man show turné Og gennemføre den Uden på noget tidspunkt Og være stolt af det man laver <laughs> Tak Og føle <laughs> <laughs> at det her, det var bare ikke på plads, og det her, Nej. det var bare ikke godt nok. Men tror det er sådan, det er? Men hvis man så går på og laver det, så går det op for en gang på gang på gang på gang, at den eneste i rummet, der synes, det ikke er godt nok, mm. det er en selv. Ja. Jamen, det er rigtigt. Det, her, det har du 100% ret i. Fordi men det var, men det er bare, jeg kunne bare godt tænke mig, at det ikke var den følelse, jeg det havde. Det kan jeg med godt forstå. Det var bare for at sige... Ja. Nå, men jeg er helt med, og jeg og det er også rart at høre, at, at det er sådan for Nogle andre. gange skal man også bare acceptere det niveau, man er på. Jamen, 100%. Og, og du er på det niveau nu, hvor nogle af de ting, du gerne vil på scenen, og nogle af de øh, bider, som du gerne vil lave på scenen, dem rummer du ikke helt nok. Nej. Du står ikke helt nok ved dem, Nej. fordi du er en lille smule bange for at sige det, eller usikker på, om det er sjovt nok, eller usikker på, om du vil være ham, der godt gider at stå dig, selvom det ikke altid lige er 100% sjov, fordi hmm. du godt vil sige, det her, det synes jeg er vigtigt. Ja. Og så er du villig hmm. til at stå dig og tage de hits, der kommer med det. Ja. Du ved stadigvæk ikke helt, om du synes, du er god nok og stor nok til at kunne tillade dig at være ham. Nej. Så derfor kommer der en masse tvivl. Der kommer ja, masse også, tvivl. også sådan en tvivl om, hvem fanden man egentlig vil være bare. Ja. Ikke, og, men det... og, så, men, og så kan jeg mærke At det, jeg har tænkt meget over det der med Det der vi var afsted sidst Det var jo super fedt ja. Og der kom jo faktisk rigtig mange søde mennesker ja. jeg kunne, og, men, det, men du ved Det var bare svært at rumme det der med At de var kommet for os eller sådan, det ja. der med, at Man går ind og optræder for nogle mennesker Og man har skulle altid været vant til at det var nogle andres publikum Eller at de var der af en eller anden grund Så man, jeg glemte ligesom at få det der ind med At de var der kun fordi Det var os to der var på plakaten altså, jeg har bare sådan, jeg har virkelig gerne ville nå, nå til det der punkt nu med det her show, hvor jeg, sådan, hvor jeg glæder mig til at tage sted med det. Og jeg er stolt af at lave det, når jeg står der. Og jeg også godt kan, øh, at jeg ikke synes, det er mærkeligt, hvis folk vil have taget et billede bagefter, eller sådan Altså, det der med at prøve ligesom at rumme, at være ham folk er gået ind for at se. Det har jeg jo og, stadigvæk svært Og den har jeg bare slet ikke. Altså, jeg er sådan helt, jeg kan mærke, at jeg sådan helt pakker mig stadigvæk, når jeg kommer, og har bare lyst til at sidde bagved, og bare læse på mine noter, og så gå op ja. og lave showet, og så bare skynde mig ud igen og væk, fordi jeg synes... Og ved, og ved du hvad? Jeg har fundet ud af, som det har taget rigtig lang tid at finde ud af, og det har jeg det faktisk, og, jeg, og, det, og det, jeg har faktisk vidst det i noget tid nu, og jeg har stadigvæk ikke formået at få det løst på en eller anden måde, men det er faktisk ikke særlig pænt. Hvilket? At stille sig op på en scene, og nu skal jeg lige snakke hele sætningen frem, og stille sig op på en scene, og turde være ham, og så også være god til det. Det går, at du ikke var den bedste i verden den aften, men du kan noget, og du er noget. Og så stå der og være god, og få klap, og få grin, og, og stå og tatten og være midtpunkt. Se, mm. jeg gør det her nu. Og så bagefter, ikke vil modtage rosen. Yeah. Det er faktisk ikke særlig pænt. Nej. Fordi hvorfor du så... Altså hvor, du kan, man, man kan simpelthen ikke være den der person, der siger, at jeg vælger bare hele den ting fra. Nej. Fordi jamen, det er en konsekvens af at være den, der rejser sig op og står i midten af flokken. Ja, og også, larmer. Og jeg har fordi... selv ikke fucking svært ved det. Mm. Jeg synes, det er så svært. Hver gang der er nogen, der roser mig, så jeg har lagt mærke til, at jeg begynder sådan at kigge lidt nedad og skubbe ja. min skulder sådan frem. Fordi jeg skammer mig lige lidt over at være ham i rummet, der får ros. Ja, jamen, sådan har jeg det også. Det er så grimt. Jeg kan mærke, at det første... Altså, det, nu kommer det til at lyde så åndssvægt, det her. Men... Sådan noget som i går, det der testshow, hvor man står i en stue, altså hvor du ligesom er, du kan, ikke, du, du kan ikke, på Comedy Zoo kan man godt stå foran 120 mennesker og glemme, at det er 120 individer. Ja. Der står man bare og laver sin show. Det er et hav, hav af Der latter, du ligesom skal navigere i, og du behøver ikke forholde dig til menneskene. Nej. Men det er det der med at blive lige pludselig blive bevidst om, at det er altså det lyder så dumt at sige, fordi det ved man jo godt. Det er lige kaften, der lige... Det er lige kaffen, der lige bliver heller op. Men det der med, at det går op for en, selvom man godt ved det, at du ved, det er andre mennesker, søde og rare, dejlige mennesker, der laver alle mulige ting og kan alle mulige ting, mm. der er kommet for at se dig. Og, ja. og der... altså Jeg synes bare, det er, det er sådan grænseoverskridende på en eller anden måde. Fordi... Det er fordi, man er bange for ikke at kunne indfri deres forventninger. Man er bange for ikke at være god nok til at give dem den aften, de har behov for, fordi... Jamen, og man for... synes næsten, det, de har gjort... Er bedre. End det, man selv har gjort. Og, og det er 100%. fordi vi elsker at optræde, når mm. publikum og os på en eller anden måde går i, indgår i en eller anden symbiose, og det fungerer godt. Det behøver ikke at være verdens mest sindssygt i aften. Bare Nej. det der med, at du kan mærke publikum, kan mærke min rytme, jeg kan mærke deres rytme, og vi passer sammen på et mm. eller andet niveau. Så det er det fedeste i verden at få lov at stå og optræde. Men det er også bare så tydeligt, når man når dertil, hvor vi er nået nu, hvor man begynder at virkelig at have behov for, at folk kommer til en. For man det er kun mig, der kommer i aften. Ja. Så går det lige pludselig op på en. De vælger det kraftighed med til. Ja. Det, er, det, det lyder jo banalt, men det er ret sindssygt, når det går op for en. Fordi de mennesker, der mødte op ude på Lygten så mig, eller dem, der kom i Odense, der var 100 mennesker, der havde betalt 50-60 kroner for at komme og se noget, de godt vidste ikke var færdigt. Ja. Der, går det, der gik det bare op for mig, at folk, der er mit publikum, er jo markant bedre mennesker, end jeg er. De er for i hvert fald jeg forventer mere af dem indirekte, end jeg gør af mig selv, eller ja. end jeg selv gør. Ja. For jeg fandt mig ikke god til at... Altså, jeg kan jo brokke mig timer op og time ud og ned og op og ind om, om hvorfor folk ikke gider at købe det ene på nettet man lægger op eller lave altså alle de der ting man gør hvor man tænker det er jo nemt for folk at vælge det til hvorfor gør de ikke det? Men jeg gør det jo ikke selv jo. Nej. Jeg gør det ikke selv. Jeg har hovedet så langt op i min egen røg og bare ikke øh, noget gider at købe det, jeg laver, om. Jeg kører heller ikke noget. Jeg Nej. kommer heller ikke ud. Jeg går der heller ikke ud og ser et test, jo. Jeg går der heller ikke noget og sætte en open mic, hvis jeg Nej, ikke sætter det, det på. Jeg gør ikke skid. Nej. Så jeg synes det er så sindssygt at der findes mennesker der gør det. Ja. Og som Jamen så bare, altså ja, jeg ved ikke, de er ikke blevet tvunget. Og det der er så åndssigt, det der, den eneste ting, der ligesom gør, at man tænker på det på det her niveau, det er, at man er bange for at skuffe dem. Ja. For nu, nu er de jo kommet, og så en eller anden årsag, så har man en fornemmelse af, at ud fra de ting, man har lavet og lagt på nettet og sagt og skrevet osv., og så, så på en eller anden måde, så har de fået for høje forventninger til en. Mm. Det er man bange for. Ja, eller, eller du ved, nogen har hævet dem med, som ikke havde informeret resten af gruppen om, hvad det var. Eller yeah. sådan. Altså, men så er de også for høje men også fordi før i tiden, så var, det, så var mine venner rigtig gode til at komme. Og det er jo altid lidt spøjst og optræde for ens ja, venner, ja. men det er jo skide sødt, de gider. Mm. Men så de der mennesker, der kom, som ikke var mine venner, det var også nogen, der lignede mine yeah. venner. Men nu er der jo begyndt at dukke mennesker op, hvor jeg umiddelbart ikke aner. Yeah. Du ved, hvor man kigger på dem og tænker, det er super fedt, jeg er Men jeg anede ikke, at folk, der ser ud, som jeg ja. anede, jeg eksisterede. Okay. det er så mærkeligt at forholde sig til, fordi man netop så lige pludselig... Så går det lige pludselig op for en. Jeg kan også mærke, at jeg har tænkt meget over det, efter jeg ligesom har annonceret det her one-man-show, og der er mange i min familie, der sådan har sagt, at vi kommer ind og ser det der, hvor det lige pludselig går op for mig. Åh, nu, nu står du ikke bare og taler til de der 60 potthoder i en eller anden øh, lille sal på huset. Nu kommer der folk ind, der er uenige med dig i ting, og synes nogle andre ting, og ikke forstår, hvad du mener. Med altså, nu er du, du er nødt til at kunne rumme og skulle tale meget bredere til mm. folk end det der snævre indforståede ja. referencehelvede man kunne man kunne dagsgrund i før. Mm. Jeg synes det er en lille smule overvældende, når man når der er to måneder til premieren, og man sidder med noget, hvor man Er der to måneder nu? Ja. Arh, hvad er der? Arh, der er lige Juli og der er to lidt over der. Er... Når du premiere. 8. september. 8. september. Ja. Og du skal også lave det den 2. november. Ja. Okay, er og det er, fordi, er en rimelig lang periode? Ja, jamen det er faktisk okay. Det er sådan, øh, spillestedsmæssigt er det gået langt over forventningen. Jeg har ingen idé om salg endnu. Nej, nej. Men øh, jeg har en uge på suge i starten, og så tager jeg rundt, øh, ja, faktisk over, øh, over halvanden måned. Det er, så ikke, altså det er jo ikke sådan en tæt pakketur. Nej, jeg, har nej, måske, nej. jeg har måske 30 jobs med suge, så to uger på suge, det er jo 14-15 jobs. det er sgu godt. Så, jamen, det er, så er det samme som mig, du. 14, 15 år. Det, jamen, det er jeg også rigtig glad for, at, at stederne vil have, jeg tror, det går meget fint mm. med billetsalget. Så det er mere det der med, at nu du ved, nu har man en... Altså, det, det er ikke, nu er det ikke bare noget, man går og snakker om. Nu der er der folk, der har købt billetsalget. Der ja, er, det, er folk, det. der glæder sig. Der er nogen, der har skrevet det i kalenderen. Der er, øh, altså, det, det kan ikke, du kan ikke trække det tilbage nu. Nej. Og man sidder der med sit materiale, og den ene dag tænker, at det skal nok blive fedt. Og så øh, næste dag sidder man og kigger på det, og tænker, oh, gud, det bliver det sidste show, jeg nogensinde laver. Jeg kan mærke på det hele, at øh, jeg ved ikke, om man kan gøre det på andre måder. Der er sikkert alle mulige måder at gøre det på. Men jeg tror, at øh, det, man lærer lige så stille at have det lidt bedre på de der one-man-shows, jo flere man laver på en eller anden måde. Fordi at jeg kunne mærke, at det første, jeg lavede, altså, jeg var ved at dø. Mm -hmm. Jeg var oprigtigt ved at dø. Ja. Jeg, jeg kunne slet ikke overste. Altså, det, var, det var så vanvittigt. Jeg, jeg lavede halvanden time mm. i et rap. Jeg også lang tid. Så mit første one-man-show, der lavede jeg altså en time og kvarter i et Hook. Ja, det er, også, øh, det er også at strække den. Det er et fuldstændig vanvittigt projekt. Ja. Fuldstændig vanvittigt projekt. Øhm, og at, at jeg havde så dårligt med det. Mm. Det, det er det mest, det, er det hårdeste arbejdsmæssige, nærmest, end jeg nogensinde har gennemført. Det var så modydeligt. Ja. Øhm, men kun fordi, at jeg lavede så mange øh, dårlige ting op i hovedet omkring det. Altså det og mm. det, at jeg slet ikke slet, slet ikke formået at skrue mit liv sammen på en måde, så jeg kunne nyde det. Nej. For jeg havde set mig så galt på det. Ja, men det er, også, jamen det er også det, der ærger mig lidt nu, fordi jeg er jo egentlig, objektivt set, er jeg jo det sted, jeg altid gerne har ville være, ja. i, i hele mit liv, siden jeg var 11 år gammel. Ja. Og, og nu irriterer det mig lidt, at jeg ikke rigtig kan finde ud af at nyde det. <laughs> jeg kan godt nyde det i, i, i perioder. Altså, jeg, der er masser af dage, hvor, efter jeg lavede det der testjob i så der havde jeg masser af dage, hvor jeg gik og tænkte, åh for helvede, det skal nok gå, og det, nu, nu har du også, du er lang nok, og du må godt lige tage en fridag, og nu må du godt lige lade være at og gå og tænke på det, og sådan noget. Men jeg vil bare ønske, at jeg kunne gøre det mere, end jeg gør. Mm. det irriterer mig, at man skal være ham der, der hvor det egentlig kører. Mm. Og så stadigvæk ikke kunne rigtig rumme det, eller kunne finde ud af det. Men det er også fordi, at lige nu der er du så optaget af at lave det der one-man-show, at du glemmer og lade dig optage af, at du er et andet sted, end du tror, du er. Ja, og så tror jeg måske også, at jeg har begået lidt en brøller i forhold til, at jeg har haft rigtig travligt to år. Og så besluttede jeg mig for ligesom at, at koble helt ud med baby, vi, med baby mm. og one man show og så var det ligesom om i, den, i det der vakuum af fritid der lige pludselig var at det bare gik amok ind i hovedet på mig så fik jeg sådan en idé om nu har jeg jo tid til alt muligt. nu kan jeg jo lave alle mine hobbyer nu kan jeg jo, ja, jeg ja. kan begynde på det ene og det andet og jeg, kan, jeg, kan, jeg skal lave dit der dat og så lige pludselig gør op for en nej, nej, nej, nej, det var jo ikke det du, mm. skulle jo, du skulle jo nyde at du kan bruge det her over på kun, kun, ja. når du skal arbejde kun one man show, du skal ikke tænke på noget andet du behøver ikke være bange for fremtiden Du behøver ikke lad nu være med At søge et mulige projekter Der bare ender med at blive sådan en skuffelse for dig Når du ikke får det, når du, når du ikke får det klaret Og det er så dumt At jeg har, jeg har fandme brugt en måned på ingenting Fordi jeg bare gik amok i forskellige ting Jeg bare kunne fylde min fritid med Når det jeg skulle have gjort bare var at slappe af ja. Og skrive en man -show en gang imellem når jeg havde lyst, I stedet for bare at få stress ud af røvhullet Over ting der er fuldstændig ligegyldige yeah. Ja Nå ved du hvad Åhøj, verdens bedste lyttere, vi afbryder podcasten med lidt utryghedskabende tækkeri.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 og find det dystre skæg, eller gå ind på podcast.ddystreskæg.dk og tryk på knappen støt på tider På forhånd tusind tak. Så. Altså, jeg er vild med initiativet. Den er måske lidt lang. <laughs> det er det, jeg mener. Jeg tror, jeg, tror, jeg skal lave alt det hele tiden, og så tænker jeg, at sådan en reklame, der kan jeg godt tage. Jeg kan godt tage en minut, kan jeg, ikke det? Er det ikke finere? Jeg skal bare tage og sagde og du har sagt, og siger det hele så pænt og sådan alt og sådan total pro jeg synes bare har at... rigtig siddet og prøvet du ved ja, ja, samtidig med at du bare har stresset over et one man show ja, ja, ja. og din baby skræm jeg kan ved... godt lide at sidde og hygge mig med sådan der jeg kan nu. godt lide at hygge mig med sådan noget der A. jeg synes bare det var meget sjovt at finde noget lidt tilgængeligt hvad jeg tror, du ja. jeg tror du skal jeg tror du skal nøjes med at lave one man show pas din familie og så starte et fucking træningscenter. Ja, men det, eller, det er jo det samme gang, eller, sang. Jo. Eller, eller begynde at gå nogle lange ture, og som måske en dag bliver til en løbetur, gøre... Et eller andet. Du ja. skal have renset ud i din hjerne, og du er nødt til at have et eller andet, du kan gøre, så du kan komme af med noget af den der urolige energi, der får dig til at pille Hvad med ting, der er... der, der er. med min uh, minutlange... der er ikke noget galt med den, men du piller ved for mange ting, der er på plads. Eller også så piller du ved for mange ting, som ikke er på plads, men hvor du ikke kan pille dig til det. Du er nødt til at komme ud og teste det, du er nødt til at prøve noget nyt. Det er ikke ja. altid, at man skal omskrive sit materiale, eller finde en eller anden punch, eller lige, jeg mangler lige det sidste ord, så nogle gange så er du nødt til bare at stå der med det, og så er det ja. noget der er inden fra dig, der mangler. Ja. Så jeg tror, at du skal mere ud af dit hoved, du skal være sammen med din familie, du skal skrive og lave og optræde med dit stand-up, og så skal du gøre et eller andet som nummer tre, der er godt for dig. Jamen, det tror jeg, du var. Familien er godt for dig, stand-up'en er også godt for dig, men ikke, hvis du hele tiden går og tænker på alt muligt andet Nej. lort. Nej. Og hvis du tager op og træner sammen med mig, så kan jeg garantere dig for, at du ikke tænker på noget resten af dagen bagefter. Udover, okay, ikke tid. jeg kan godt lige overskue og sådan noget Ja. Ja, men jeg synes, det er en god idé. Men øh, ja, jeg tror, mange faste lyttere griner lidt nu. Fordi det er jo, altså jeg har jo sagt... Mm, så lad dem grine. Jeg har sagt siden 2012. Ja, men det kan være, at du så er blevet så voksen og har fået så voksen et liv, at det er nu, der rent faktisk er... Plads og behov for det Jamen Jeg tror lige jeg tager på Roskilde i morgen Og lige du ja. ved For Jeg får lige taget den der vi øh, toppen Jeg, jeg for lige taget toppen Af den der Skal lige ud lige øllen. Lige øllen, du Lige drikker den Skider den ud igen Og så når jeg kommer tilbage Ja Efter den ene dags der Så er jeg ham den voksne Der tager ned og træner sammen med dig Du gør det hvis du har lyst til at bare Eller sidder og laver flere reklamer øh, der bare 49 sekunder. Men det er en rigtig god idé at træne, fordi at det påvirker dig positivt, psykisk og gør, at du køler. Du kommer til at føle dig stærkere. Ja. Yeah. Psykisk. Ja, yeah, det tror du ret i. Men det er godt. Du kommer til at føle, at nu hvor jeg lige har overkommet noget, jeg ikke troede, jeg kunne overkomme, hvilket var den træning, jeg stod og kiggede på, mm. så har hjernen lært, at det jeg troede, jeg ikke kunne, det kunne jeg godt. Ja. Yeah. Når du så skal gøre noget med dit arbejde, som du ikke tror, du kan, så kommer det til at være en lille stemme hjernen, der siger, men, du kunne jo sidst. Og hvis du så ja. bliver ved med det, hver gang du tager ned og træner, så og, bekræft, og bekræftiger det. Nej, fordi at så er der slet ikke nogen diskussion. Nej. Så er der slet ikke nogen tvivl. Så ved du, du kan. Det er fandme rigtigt. Det er fandme rigtigt sagt. Men det er det virkelig. Jamen, jeg, jeg er helt enig, jeg har, selv, jeg har selv tænkt tanken. Jeg har også længe udskudt den der løbetur. Men der er ikke noget stress i det. Der er ikke noget sådan, nej, nej. det er også for dårligt. -agtigt. Det er bare et tilvalg, man kan tage, hvis man har tid og overskud og lyst. Ja. Ah, men du har fuldstændig ret. Jeg vil slet ikke diskutere med dig. Jeg, var slet, jeg prøvede slet ikke at diskutere Nej, det skulle godt klar over Nå, jamen altså Jeg har forskrevet det one man show der ja. Det skal nok lykkes Det ved jeg, det skal Du uens, sagde du Uanset ord... uens, hvordan du har det Jamen det skal Jeg, jeg kommer i hvert fald rundt i landet ja, Så må ja. vi se hvad jeg har med Det kan være, jeg har tænkt mig at spille tuba ja, eller en fransk med Eller ja. et eller andet, Som du lige så stille fylder op Bare sidder og live mixer En eller anden jingle med harmonika Ja uh. Nå, du sagde det ord til mig tidligere Ja Parent night Eller parent day Ja det er jo er... det? Det bare en lille ting. Uh, det er bare, fordi efter vi har fået Viola, min yeah. kæreste og jeg, så har man jo ikke så meget tid til at kigge på hinanden og snakke sammen og være glade for hinanden. Så vi har indført sådan en, altså så tit vi kan. Jeg aldrig mere end en gang om ugen, eller måske to gange på en måned, hvis vi er heldige. Mm. Uh, vi har aldrig været oppe på en gang om ugen, men nu er det sommer, så kan I det være, min. man er heldig. Ja. Men uh, Hvor man simpelthen uh, ikke har en baby. Den ja. sover et eller andet sted. Og så er man bare hinanden, som man plejede at være. Det synes jeg lyder som en fantastisk idé. Det var mega fedt, mand. Jeg havde en virkelig god aften i går. Var det i går? Ja, jeg spiste så meget sushi, at det faldt du slet <laughs> Over på det der i Tivoli Hotel. Og der kom, jeg bestilte så meget mad, og jeg tænkte, nej så meget er det heller ikke. Og så kom det, og så var det bare så meget mad. Mm. Og så spiste jeg det hele, og drak varm sakke til, og fik en drink og en øl. Og så gik vi en tur på tre timer bagefter. Og så ud og tøm Og så par så Ej, det gjorde jeg havde. her for morgenen af. Er du sindssyg Der er meget protein i sådan noget kylling der ja. Eller i sådan noget fisk er, Ja, det var kylling i sushi Så kylling. der var sådan rigtig meget gang i den Du har 8 kilo rå kylling og noget Nej, jeg vil bare sige at Hvis man har børn og sådan noget det glemmer man lidt, hvor meget det betyder. Det er helt ja. vildt underligt. Man kan blive næsten nyforelsket i ens partner, fordi ja. at man bare ikke har været på det stadie, hvor der var plads til, at man sad og var glad for, at man havde hinanden. Mm. Ikke fordi, at der er ikke er plads til det, men der er bare det, så meget andet, at det er ikke fordi, at du går og kæmper med, at der ikke er plads til det. Nej. Du er bare så optaget af noget andet, at når det der andet så lige pludselig ikke er der. Først og fremmest er der en total tomhed. Jeg har det så underligt, når jeg vågner, og min datter ikke er der. Jeg føler at jeg har gjort noget forkert eller at mit liv er på vej ned ad bakke eller sådan hvad er der sket? hvorfor er hun her ikke? Det føles det føles så mærkeligt. Det føles virkelig som om noget er galt. Det er helt vildt underligt. Jeg får sådan det en lille det er også din baby har jo tænkt sig væk. Men jeg får sådan en lille sådan angst ja. lige når jeg vågner fordi sådan. Men det er jo men, det er jeg... bare din dyrehjærte der tænker. Ja, det Min tror for vi baby jeg. er ikke fordi... umiddelbart inden for en radius så Ja, det er meter. ikke en aktiv tanke sådan åh hvor er Viola jeg savner Viola. Det er bare sådan en tomhed. Ja. Det er helt vildt underligt. Men det er et lille æm... stykke din sin det er et, uh, godheds hårdkruks. Forhåbentlig har hun hendes eget, og jeg ikke er ikke sådan en ja, hårdkruks-voldtemort. <laughs> en eller anden dag kommer og dolker hende med en basilisk, og så får jeg så får jeg det rigtig godt. Det Din hår falder af, du bliver ja. sådan helt afkraftet. Vi er lige nået dertil nu, hvor vi begyndte så småt at få vores aftener tilbage. Ja. Altså lidt. Ja. Hun sover ikke perfekt nu, Men det der med nogle af kan det godt lykkes, at hun sover ret hurtigt. Og så øh, kan Maja og Ellen sidde og hygge, ha, ha, ha, ha, ha. griner grineren, sagt. Nej, men så sover hun, du ved, så kan Maja og Sofie sidde, som i gamle dage, se en serie, hos ja. sådan på tæerne. Ja. Og der kan man faktisk godt at nogle Og sige, gange... sige... Ja, skru ned, skru ned. Der er alt for høje eksplosioner. Hvorfor skal eksplosionerne være så høje, når de taler så lav? Men man kan jo godt... Det, det er fordi, vi streamer det på nyhed. Det er faktisk ret vildt, når man, altså bare man sidder herinde i stuen, og man sådan lige, du ved, hvis bare der har været stille i tre kvitter man kan godt lige glemme bare fem minutter. Ja, ja. Man kan godt lige glemme fem minutter af en baby. Det er lidt mærkeligt. Ja, det er så mærkeligt. Fordi det, kan det nærmest glemme. er det eneste, man tænker på resten af dagen. Jamen, så lige pludselig så. Det er sjovt. Det, og det vidner også om, hvor meget man savner, på en eller anden måde, ikke at have dem. At i det sekund, de sover, og der er stille, der er det, det kan nærmest bare være sådan en knap oven i sådan, Bling! Så bliver man sådan ja. glad og frisk og i godt humør, og sådan alt er oversket ja, ja, ja. igen. Fordi sådan... Det er jo ikke en særlig følelse, det er jo bare en følelse af ubekymredhed. Men det der, når ungen sover, og man at... ligesom kan mærke, det her bliver ikke en af de der aftener, hvor du vågner om fire minutter og skriger, ja. så er det ligesom om, at der, der falder sådan en hel, helt speciel ro ned over i Følelsen af at kunne trække vejret igen. Mm. Hvornår, øh, nu spørger jeg lige om noget som øh, baby babylavpraktisk. Hvornår fik I viola passet første gang af nogen, der ikke var jer? Vel, vel, altså med for at en pass af Jeg meget. tror sgu ikke hun var meget mere end to, tre måneder gammel. Tre måneder? Ja, sådan noget cirka. Hvor længe så? Så er det et par timer eller sådan? Nej. Så jo, det... i starten, der tror jeg måske, at det en enkelt gang eller to, kan det godt være, at det bare var timer, men jeg tror ret hurtigt, nej, jeg tror ret hurtigt, vi bare hoppede på, hun godt måtte overnatte hos folk. Okay. Men når jeg så siger hos folk, så er det hos min svigermor. Ja, ja. Og som den eneste. Og så var det øh, fra om aftenen til, altså 12 timer eller sådan noget måske. Eller mindre. Ja, altså sådan noget, hvor man afleverer hende måske om eftermiddagen, og så henter man hende tidligere om morgenen, så mig og Sissel havde en fri aften, hvor vi ja, kunne spise okay. mad sammen og drikke en øl, og så måske lige sove til klokken otte, som ja. rent faktisk har fået 8 timers søvn i stedet ja. for tre. Øhm, og så tog vi op og hentede hende der. Øhm, men vi var jo også ret heldige i forhold til alt det der praktiske med mad, eller vi var uheldige, fordi at amningen og sådan noget... Øh, kunne vi ikke helt få til at fungere, men det var primært mm. fordi, at vi fik nogle rigtig dårlige råd på hospitalet, mm. som, ikke, som ødelagde det for os. Øh, Der var bare stikket super ind i brystet. Nej, men vi fik, sådan noget, vi fik sådan en ting, man skulle putte på brystet, som gjorde det nemmere for babyen, fordi hun var lidt lille og sådan havde lidt sattig amme. Ja, og det de så ikke fortalte, det var, noget man bruger sådan en, så stimulerer man ikke brystet, man tømmer det bare. No. Så det vil sige, at så havde vi jo to uger eller sådan noget, hvor Viola bare var rigtig god til at amme, men for sidst lige pludselig ikke producerede noget fordi ja. at den der kop stoppede stimuleringen, så man ja. tømte det bare i stedet for at få lavet ja. Så det var super ærgerligt, fordi det stoppede bare sådan fra den ene dag til den, mm. den anden nærmest. Men så giver, giver vi hende jo mm. hvilket har fungeret rigtig godt for hende, også fordi hun skulle bare tage røv meget på. Ja. Øhm, Fordelen er jo så også, at så det er det ikke moren, der er pakken. Præcis. Hvilket jo betød allerede fra ret tidlig, alder, der kunne vi deles meget mere om det. Ja. Hvilket også betyder, at det virkede ikke som det dårlige problemer at lade hende blive passet et sted. Fordi nej. hvis det var en, hun var tryg ved, som hun godt kunne lide, som hun smilte, når hun så, som hun havde været meget sammen med, sammen med os, jamen, altså hun sov jo mere eller mindre on and off fra klokken 4 om eftermiddagen, og så til tidlig morgen næste dag. Mm. Så når man kom og afledede der om eftermiddagen, havde jeg ikke sådan en fornemmelse af, at man svigtede hende, fordi at nej, nej. hun var jo mere eller mindre sovende, og når hun vågnede, var der et kendt ansigt. Ja, men ja, det er også, det er også jamen, bare, fordi vi har jo... Og vi, jeg tror bare begge to, vi havde sådan en, jamen så må folk synes, hvad de synes om os, fordi at jeg, jeg, jeg, jeg ved ikke hvorfor, jeg har bare aldrig haft dårlig samvittighed med det. Fordi at jeg synes, det er så træls at se, hvor mange par, der bare går ind i den ene lort efter den anden, fordi de fuldstændig glemmer hinanden i det der babyrace mm. Og det man glemmer i det, det er jo, at hvis mor og far ikke har det godt sammen, ja, ja. så er det lige meget, hvor meget rigtigt I gør for den der baby. Ja. Fordi så føles det ikke rigtigt. Nej. Så jeg tror, at noget af det er absolut vigtigste, det er, at mor og far også har det fedt med det nye liv. Ja. Jamen, og, det, bestemt. og det gør vi bare ved at tage en fri aften. Men det, her. men det er fandme også svært, det der med, <fri> altså før man fik børn, og man kiggede på folk, der gjorde sådan noget forkert, eller hvor man tænkte, I gør det forkert. Altså man kunne godt nogle gange sige til sig selv, oj, dem skal vi ikke være, og vi skal gøre sådan her. Og jeg kan da huske mig Sophie. vi var meget ops på det der med, at vi gad ikke være dem der der var bundet af, at hun bare skulle sove hjemme i sin seng klokken så hun, Altså, hun skulle godt kunne sove hos fremmede mennesker, og man kunne godt være et eller andet sted, og mm. der behøver ikke være ro, bare fordi hun skal sove og sådan noget. Men på et eller andet tidspunkt, når virkeligheden rammer en, så når man også til det der punkt, hvor man tænker, vi gider jo ikke, hvis ikke hun kan falde i søvn, når vi er nogen steder, så mm. gider man jo ikke være. Man gider, så tager man jo hjem for at ligge en ja. i seng, fordi ellers så har man jo bare en skrigende baby. Altså, jeg har det, det sådan, at jeg synes bare, at de skal med overalt hele tiden mm. Men jeg synes, at når de når en vis alder, specielt sådan efter de der 6 måneder, så føler jeg med vores steder, at det er ret vigtigt, at hun bliver lagt i seng. Ja. Fordi hvis hun skal falde i søvn ude et sted, så kan hun godt mærke, at hun ikke er hjemme. Og så står hun bare op igen. Så tager ja. hun bare en lur, så står hun op. Og hvis du så giver hende en lur klokken 8, så står hun op klokken 9, og så hun vågner hun til klokken 3. Ja. Fordi så så, hun jo lige taget sin lur. Ja. Hvor hvis jeg lægger hende i hendes seng, så er det genkendeligt, det her jeg bliver lagt hver aften, og selvom der er stille, selvom hun er så god, at hun kan i starten hun kunne absolut bedst sove hvis der var larm. det du det absolut bedst, nogle gange var vi nødt til at sætte så satte sådan en bygget på ved siden af bare sådan ting der dyttede og sådan noget faldt hun i søvn med det samme. Vi har også købt sådan white noise lige præcis. Fordi det er det er i hovedet at der ikke er andet hun kan lytte til. Men jeg kan bare sådan mærke at jeg tror man skal være de forældre man synes der det føles rigtigt. Og jeg tror at alle forældre godt må være lidt forskellige, fordi det handler om at de skal være glade. Jeg tror, det er hele humlen. Det der med, det er jo også det, der gør, at... Nu kan jeg da kun tale for mig selv og min partner, men det, der gør, at man nogle gange bliver lidt fortvivlet, eller sådan noget. det er jo det der med, at man har en idé om, at der er én måde, der er den rigtige. Ja, og det er der jo ikke. Der er jo, to, der er jo lige så mange rigtige måder, som der er børn. Ja. jeg tror, børn kan trives med stort set alt, bare det er en rimelig fast ramme. Så hvis der ikke er faste yeah. rammer, så skal det bare være fast, at der ikke er faste rammer. Det den løsning kommer kvart i syv hver dag. Ja, Nå, men er det jeg ikke men, noget problem. Jeg mener det. Jeg tror Nå, bare på, ved, at, at der skal være en eller anden form for øh, fasthed i hverdagen. Mm. Men den fasthed kan godt være, at det du har lyst til, må du. Ja, ja, ja. ja er jo det er jo det. Ellers ville børn jo ikke, så ville der jo kun være en kultur i verden. Ja, det for det, der er masser tænker. af børn andre steder. Ja. Der er, altså, hvor man spiser klokken 11 om aftenen og sidder og snakker til klokken to om natten, og hvor sengtiderne er noget andet. Det handler bare om at have sin egen rutine. Hvad hedder det? Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig noget. Ja, det må du gerne. Jeg fik en idé, der jeg cyklede herud. Og det er, fordi jeg mangler lidt materiale her til efteråret, så jeg skal til Jeg har lige tre måneder her fra den første juli. Og så jul. tænkte du bare for ham der, den stressede mand? Nej, nej, nej. Jeg har, jeg har lige tre måneder, hvor jeg lige skal, jeg skal lige finde et sted mellem 10 og 20 minutter som ja. kan være sådan rimelig sjov og så skal jeg på en Work in Progress-tur. Yes. Hvor jeg skal lave lige om en time, tror jeg. Ja. Og jeg har lige omkring 40. Så jeg mangler bare lige lidt. Det skal du nok nu. Ja, 3 ja, måneder. Det er fint. Hvor jeg skal røve meget andet. Det er lige meget. <laughs> um, du kan godt nå det. Jeg fik bare en idé på vej ud, som ikke er sjov, men som jeg synes er værd at grave i. Så jeg vil bare lige høre, om du synes også, at det er værd at grave i. Den. Mm. Okay. Præsenter det for mig. Jeg tror, at det er en fejl, at man kan komme i fængsel. Jeg tror, at vi, grunden til, at jeg føler, nogle gange, at alt er meget unaturligt, og grunden til, at nogle mennesker snapper og gør psykopatagtige ting, mm. det er, fordi du ikke må noget. Ja. Du må ingenting. Hvis der kommer en mand hen til dig, ikke? spytter din datter i ansigtet, stikker der en losing, losser Sofie lige i patten, så bliver det værst for ham selv. Tager jeres ting. Tager jeres tøj. Og så bare skrider, mens han griner hurtigt. Mm. Så må du ikke slå dem ned. Nej. Men man har og jeg ved godt, det er en kliché at sige. Men det, hvis man bare lige tænker over det. er jo grundlæggende fucked. Ja. At du ingen ting. Vi er alle sammen blevet enige om. Fuldstændig mod naturens spilleregler. At vi skal være venner. Og vi skal være ja. søde mod hinanden. Ja. Og jeg tror på en eller anden måde at det er et problem for vores jeg, jeg, liv det det og for vores lykke, at du ingenting må. Jeg kan lide den måde, du tænker på. Og så synes jeg, det er mærkeligt, fordi jeg synes, det hænger på en eller anden måde sammen med vores kedelige liv. Ja, men der er, men det... Fordi at vi skal passe på alting for meget. Mm. Fordi vi er, på en eller anden måde så vi, alle sammen, vi har et underligt forhold til døden, og det er sådan en farlig ting, og så snart den kommer ind i rummet, og man skal snakke om det, så alle bliver sådan... Og når vi er færdige med at snakke om det, så skal vi flygte fra den. Kan du høre Comedy Society-jengelen? Og det er fordi, at der er et problem med den måde, vi lever vores liv på. Ja. Vi har glemt, at livet 1 er skrøbeligt, to fuldstændig uholdbart, og tre ude af vores kontrol. Det er det ringer kæres, men vi har pakket vores liv ind i, at vi kan passe på af alting. Vi skal ikke ja. være bange for at miste vores ting, hvis der er nogen, der stjæler det, for det har vi en forsikring til. Vi skal ikke være bange for at blive syge, for vi har sygehus, eller komme til skade, for der er altid en læge, der kan reparere dig. Vi skal ikke være bange for vores alderdom, for det har vi en pension til. Vi skal ikke være bange for vores økonomi og vores fremtid, for vi har et arbejde, og vi har en kontrakt, og alt er blevet pakket ind i, at du ikke kan miste det. Mm. Bortset fra livet. Ja. Og jeg synes, der er et eller andet interessant i. Den er meget, den er meget bred lige nu. Nej, nej, det er ingen kritik. Man må ikke sin egen Jeg brainstorm. synes bare, yeah. at der er noget interessant i tanken, hvorfor er det, at vi ikke må reagere? Yeah. Fordi men, mennesket har per natur behov for at reagere, for når der sker noget med os, så mm -hmm. er der en reaktion. Men der er rigtig mange af de reaktioner, der er negative, for vi bliver udsat for noget, vi ikke har lyst til. Yeah. Men den negative reaktion er ulovlig. Så vi går alle sammen og sparer, op, og sparer op og sparer op og sparer op og sparer op, og så på et tidspunkt så snapper vi, og så tager vi en lastbil, lastbil og jorder ind i et eller andet marked, eller så går vi hen til en politimand og bare affyrer løse skud hen mod ham, fordi at der er et eller andet helt fuck, der er galt ind i yeah. vores hoved. Der sker så mange ting, som jeg nogle gange virkelig tror også lidt handler om, at vi må ingenting. Hvis du bliver behandlet dybt uretfærdigt, hvis du bliver røvpullet af regeringen mm. eller af din ex-mand, eller what the fuck ever, så må du ikke gør noget. Ja. Jamen jeg, jeg, jeg ved, jeg forstår godt, hvad du mener. Og der er noget interessant i ting, hvis vi leder i et samfund, hvor ja. den følelse, der kom ind i dig, når du blev behandlet af andre mennesker, mm. den må du have, for ja. den var ægte. Så hvis der, nu jeg går hen til en på et tidspunkt, og jeg siger et eller andet til ham, om han ikke vil være sød, ham min nabo for eksempel, hvis jeg havde en eller anden mærkelig nabo, og han blev ved med at tage min parkeringsplads. Jeg så lige gik ned til ham en dag og sagde, hej, er du ikke sød at lade være med at tage min fucking parkeringsplads? Hvis han så bare lige stak mig en lusing og sagde, du skal kræfte med at snakke til mig sådan der, så vil jeg vide, hey, jeg bor ved siden af en psykopat. Det skal jeg jo passe på med, og det kan være, at jeg har lyst til at flytte. Ja. Men det ville han aldrig gøre. Han ville bare gå og ophobe, og ophobe, ophobe, ophobe, og så på et eller andet tidspunkt, så vågner jeg bare, og så lugter der bare brændt savsmul i hele lejligheden, og så er vi nødt til at flygte ud af vinduet, fordi jeg har irriteret en eller anden psykopat i to år. Jeg vil meget hellere vide, at han var psykopat, men fra det sige. det kan fra jeg starten godt, godt føle jeg, jeg tror, tror også, der er noget i, at, at... Vi ved ikke, hvem hinanden er, for vi må ikke noget. Nej. Jeg synes også, det er... Det er Grundtanken, stand-up, hvis I vil være, hvorfor er det, vi ikke bare kan få lov at reagere, som vi har det. Ja. Jeg synes selvfølgelig, at det er dejligt, at vi lever i en verden, hvor man ikke må gå og tæsk folk. Og jeg synes også, det er dejligt, at vi lever i en verden, hvor man ikke må slå sine børn. Og sådan noget. Men der er vel også men, være ja, et eller andet men, rart men, jeg, ja, men, <laughs> ved det. at vide, at de ja, ja, ja. stærkeste var dem, der bestemt. Ja, men eller i hvert fald... Og det er ikke at, mig, at, jeg, jeg, jeg synes i sige. hvert fald nogle gange, at det bliver, at det bliver lidt for, øh, for hippie det der med, at man ikke må hæve stemmen, og at vold aldrig er en løsning. Jo, jo, hvis du er ved at få tæsk... Yeah. så kan vold jo være en glimrende løsning på ikke at få tæsk. Yeah. Og nogle gange kan du jo netop blive behandlet så pækket, at det der med lige at hæve stemmen og råbe lidt, mm. det er altså ikke... Det, det, kan ikke, være, det, kan ikke være, det kan ikke være noget, vi skal se ned på. Nej, men det er altså, lige, at det, er, som om, at der, der er bare en unaturlighed i, at vi alle sammen er blevet enige om, at vi ingenting må, det er kun politimænd, der må. Det er da Ja, mærkeligt. og, og at det, er jo også en, det er jo ligesom, når folk... Det er jo ligesom, når meget sådan, øh, konservative eller meget sådan, borgerlige mennesker går meget op i, hvordan man taler. At man ikke må bande. Man må ikke sige noget grimt. Man må ikke sige noget farligt. Hvor man tænker, ja, men det bliver jo stadig tænkt jo. Jamen, altså, det jeg mener, det er, at de, de de Så ved du ikke, hvem folk er. Nej, men de fleste, de allermest sådan forfærdelige regimer, der har været i verdenshistorien, der, der, det har jo været pakket ind i sådan en ordentlighed. Så ja. altså, nazisterne var jo nogle af de mest sådan ordentligt. går op i etikette, ja. og hvad der er ordentligt, og hvad, der, hvad man gør, og hvad man ikke gør. Men de var jo stadigvæk nogle af de mest morderiske psykopater nede under overfladen. Så hele det der med at have den der facade af, at vi, man skal tage alle pæne, og man må aldrig hæve. dem, jamen det betyder ikke, at du ikke er psykopat endnu. Det betyder jo ikke, at, at, at du ikke gør noget andet jeg på, tror, en, det, på en anden måde. jeg tror, det er det, jeg skal prøve at arbejde med, det er det der med, hvorfor kan folk ikke bare få lov til at være dem, de er? Ja, eller i hvert fald, jeg tror måske også, at... Jeg tror ikke, du kan fjerne det der behov for folk, for Nej. at hvis man føler sig dårligt behandlet, så skal man reagere på en måde... Jeg tror bare, man kan analysere det på en anden måde. Så jeg tror jeg tror bare, det viser sig på andre måder i samfundet. Det kan godt være, at vi går og pander hinanden ned hele tiden. Men vi kan jo heller ikke rigtig onde hinanden noget. Der er, ikke, der er heller ikke nogen, der rigtig kan håndtere, hvis der er nogen, der prøver at være et større menneske end dig. Og ligesom sige, skulle vi ikke lige være de store nu og tage os dem her? Det kan jo ja. ikke rumme, fordi Åh, det fik jeg jo ikke. Så i stedet for at gå tæv på hinanden, så er vi jo bare blevet nogle små indebrændte svin, der ikke kan, du ved... Vi kan, ikke, vi kan ikke rigtig onde nogen noget godt. Og, og det er jo heller ikke, fordi jeg mener, at der bare skal være vold og anarki nej, nej, det i gaderne. Ved jeg, godt, det ved jeg, jeg synes bare, der er et eller andet... Det er trælste der, hvor man aldrig rigtig ved, hvem folk er. De er hele tiden ja. nødt til at holde igen, og bare få knuder i maven, fordi at man må ikke have lov til at reagere. Jeg ja, tror, det er det, jeg savner. Jeg vil ønske, at vi levede i en verden, hvor alle folk reagerede ærligt, så ja. jeg vidste, hvor jeg havde dem. Jeg jeg det er simpelthen, også... så træt af det der med at mærke eller høre, eller øh, så er der nogle historier og pisser lort, hvor man bare sådan kan mærke, man dig vidste vi jo overhovedet ikke, hvor vi havde. Mm. Det er altid, når man er stille på hånd med folk, at de begynder at sige ting, hvor man tænker, Nå, så du er en person, mm. der har holdninger, og synes nogle gange, ting er træls. Men ja, på en eller anden måde, så vi skal alle sammen være så meget venner hele tiden, at der ikke er plads til at være uvenner. Jeg kan ikke forstå, hvorfor folk ikke kan være mere uvenner, og være mere uenige. Det er okay. Ja. Yeah. Man må gerne være uvenner, og man må gerne være uenig. Man må gerne synes, nogen er en idiot. Det er ja, den ja. mest naturlige følelse i hele verden. Ja. ja det, er, det, er i hvert fald, det er i hvert fald en illusion, det der med, at... at jeg, jeg synes også, det er mærkeligt. Det er måske noget andet, men jeg ved ikke, om det passer lidt egentlig. Men det der med, at vi har fået billed hinanden ind, at, at, at alle... Nu, nu kommer det til at lyde så forkert, når jeg siger det. Men det der med, at alle skal have lov at være her. Selvfølgelig skal. Nå, men det skal. Det skal. Du tog den lige videre ja, ja. med Alle skal lov at være her. Men alle kan jo ikke få lov være her. Nej. Altså, det afhænger jo af, hvor rummelige øh, flertallet er. Forstår du? Gør jeg mig forstået nu? Ja, ja. Jeg, jeg, jeg er ikke på vej ud i noget etnisk udrensning. Nej, nej, nej. Jeg mener bare, at det er jo en. Det er jo en illusion det der med, at du kan have et samfund, hvor nyborgerlige får lige så meget at skulle sige som enhedslisten. Altså de to ting kan jo ikke eksistere i det samme samfund. Nej, det, kan de. det kan de jo ikke. Det kan godt være, at man siger, at vi, selvfølgelig skal vi kunne tale ordentligt til hinanden, selvfølgelig skal man ikke have tæsk for at mene noget politisk og noget. Nej, det er Nej, det, jeg siger. Jeg siger bare, det er jo en illusion det der med at tro, at hvis den ene får sin vilje, så kan den anden også få lov at være her. Det kan ikke lade sig gøre. Fordi de to, ja. de udløber i men jeg vil sige, bare lige for at være sådan rigtig anti øh, antipolitisk øh, engageret, så vil jeg bare sige, at der er jo et problem i, at alle skal høres. Ja. Fordi det betyder, at det der primært, for mig at se, fra set, og det går godt være, at jeg bare lyder som, jeg en rigtig dum idiot nu, når jeg siger det. det. Med. Men det er, at for mig at se, så primært det, der sker i politik, det er i over midten, hvor der aldrig rigtig sker noget. Ja fordi at der er nogen på den ene side, de vil gerne det her, så er der er nogen på den anden side, de vil gerne det her. Når det så er dem på venstre side, der får lov at bestemme, så trækker mm. de læsset over mod det, der de gerne vil. Men ja. de får lov kun lov i to, tre, fire, fem år, og så er der et eller andet, der går galt og så en ny regering, og så er det den anden side, der får lov at trække, og så ja, prøver de at trække det over til dem, men de når aldrig så langt over, at de rent faktisk får gennemført men de er noget. Og også, og den anden side igen Det er jo også derfor der aldrig sker noget. Det er jo det, det jeg mener, så det er bare sådan et tovtrækkeri, så det der med at alle skal høres, og alle skal være enige det er heller ikke den ideelle løsning. Nej, og det er heller ikke... Jeg nu, ved så ikke, om der findes en bedre løsning. Nu siger jeg lige noget, men det er heller ikke den mest øh, demokratiske, eller mest fair, eller mest Nej. på nogen måde smarte måde. Det der med, at jeg synes, det er så irriterende, at alle mere eller mindre får lige meget taletid. Jeg synes, det er så irriterende, at sådan en som Pernille Vermund, for eksempel, overhovedet bliver spurgt om ting. Ja. Hun sidder ikke i faktisk ting. Hun har et lille bitte ligegyldigt parti, fyldt med racistiske røvhuller. Ja. Men fordi, at hun er i stand til at formulere sig og se ordentligt ud, og have en, i øje, en spændende vinkel på tingene, så bliver hun inviteret lige så meget ind i debatprogrammer. Som ja. politikere, der bestemmer ting. Ja. Hun, jeg, jeg, jeg synes simpelthen, det er en misforståelse af ytringsfrihed og demokrati, at give lige så meget taletid til en eller anden marginal psykopat, som dem ja. flertallet alligevel... Altså, vi, har, vi har jo for vi har ikke valgt... Nej. Nej, og vi har skævret det mest af den offentlige debat efterhånden. Folk i Danmark har jo en idé om, at flygtningdebatten er det, mest, det vigtigste, vi overhovedet kan diskutere, og at indvandrere er 50% af befolkningen, sådan noget, fordi vi hele tiden snakker lige så meget med de der idioter, der læser den kortavis, som vi gør med dem, der egentlig repræsenterer flertallet. Så jeg tror efterhånden, vi har et helt forkert billede af, hvordan samfundet hænger sammen. Fordi det har vi. Og så fordi, at journalister insisterer så meget på altid at du ved gå efter det der, altså den der scoop historie, at du ved hvis der er noget med nogle flygtninge, så skal man jo ringe til Martin Henriksen og spørge hvad han mener, hvor man tænker, hvorfor det? Men det er fordi det går så dårligt for hele mediebranchen, som øh, beviserne er jo blevet en del af, fordi ja. nu foregår de på nettet at de handler jo ikke om nyheder længere, det ved vi alle, sammen, det handler om overskud og reklamepenge ja, og clickbait ja. og alt det der. Så hvis man rent faktisk vil have nogle nyheder, så skulle man jo princippet, him, øh, det ved jeg Og der ikke, tror jeg du har mange andre der vil de hjælpe, hvis jeg bare måtte. du ved sidder hjemme og se debatten. Lige lidt sur, sæt mig op med min cykel, kør ind i DR-byen, og så bare stikke penilværmen ind på hovedet. Ja, og så kunne hun jo slå igen. Så kunne hun slå igen jo. Ja. Eller hun kunne sige, hvorfor gjorde du det? Problemet er igen? så, at du vel ikke kunne køre derinde, for det ville simpelthen være så mange der var cyklet hen til dig og bare stukke der flade. Ja, det mere nok. Jeg gad nok heller ikke cykel helt derud, for at få en boldest. Jeg, jeg vil tage meterne. <laughs> øhm, nej, men det er heller, Jeg synes det er heller ikke. Nej, men jeg forstår mit argument godt, men er netop heller ikke det. Men at du starter med at, at sige noget med fængsler. Ja, det er fordi jeg tror, at et stort problem i forhold til det her med. At, øh, altså, jeg ved godt, selvfølgelig skal der være fængsler, og folk skulle komme i fængsel vi skal ikke alle sammen gå og slå ja. hinanden, det er slet ikke det. Jeg synes bare, det er en interessant tanke at tænke på, at meget af det, folk går og kæmper med i hverdagen, nogle gange tror jeg faktisk er frustreret, vrede følelser, der ikke kan komme ud, fordi de er imod loven. Og fordi det, der er blevet gjort... Fordi mange af de dem, problemer, vi har, ja. kan vi ikke løse uden at bryde loven, medmindre vi bare har tænkt at lade os røvepugle. Nej, og der er jo masser af ting, der er legale nok, som ja. almindelige, sunde og raske mennesker godt kan blive enige om, burde være en forbrydelse. Altså sådan noget med, at man bare må ruinere folk, ja. hvis man lige havde muligheden for det. Det må, det må du gerne gøre. Ja, ja det er okay. Det, det er bare, du kan gøre det på den der rigtige måde, du har lært, da du gik ja. på handelsskolen, så må du gerne gøre det. Fordi det er jo bare sådan spillet er. Yeah. Men man kan jo ikke rigtig sige noget til, at en mand, der bliver ruineret på et mere eller mindre åndfærdigt grundlag, du ved, har lyst til at tage en reffel og bare rydde op yeah. i samfundet. Det kan bare opstå. tænke, når man nu tog I noget for mig, så tager jeg noget for jer. Ja, ja, det er jo sådan, vi fungerer. Vi er afdyr. Det er ikke fordi, han skal det. Nej, nej, nej. nej. Men, hvis han, men, men, men hvis han måtte det, ja. så kunne det være, at de ikke havde ruineret ham i første omgang. Ja. For så kunne det være, at de tænkte, at han blev fucking sur. Ja. Og ikke tænkt. undmægte oh, det moder ikke, men bare tænkte, når jeg har jo en reffel, og jeg sigter jo godt. Men man kan, jeg kan i hvert fald sagtens følge... Så jeg tror bare, der er noget i, at der er en masse mennesker... For jeg synes jo ikke, det skal være sådan noget med, at hvis du er, hvis du bliver super din nabo, så må du bare gå ind og skyde ham i nosserne indtil nej, han bløder nej, nej, nej, nej. ud. Men det der med, at der er bare rigtig meget lort, du kan slippe afsted med. Hvis nu du kunne bevise... Fordi du ved, at folk vil aldrig hævne sig på dig. De vil aldrig kunne gøre noget, for så skulle de bryde loven. Det er de ikke lyst til. Hvis nu du kunne bevise, at det var din, datter, der havde, eller din nabo, der havde kørt din datter ned, og han havde stjålet... 50.000 kroner fra din madras, og han i, i, i øvrigt konstant chikaneder dig. Yeah. Så er der jo ikke noget galt i, at man lige øh, kigger med hatten, so to speak, at man lige går ind, varper ham par. Yeah. Lige lærer ham, at det der, det kan du altså ikke slippe sted med. Ja, jeg kan godt lide, hvad du tænker. Jeg tror, der er mange, der er egentlig... Men, selvfølgelig, men det er jo ikke sådan at jeg synes, at der nej, skal nej, ikke være fængsel. Nej, men når, også, man, man skal det, jo også, man skal det, det også ud sådan, i ekstremer for at male billedet. men, yeah, men, men der synes der bare, at er der, der, er der er noget interessant i tanken, hvad nu hvis man ikke behøver... Jeg tror, du har tilbage. fuldstændig ret i, at der er rigtig mange mennesker i dag, der har det ligesom dig. De kunne måske godt tænke sig, at man kunne gøre et eller andet andet, hvad nu hvis end for eksempel at, at Stein, måneder på at klage til en Hvad nu hvis sats? Stein Bakker vidste, inden han indgik nogle af de forhold, han gjorde og begyndte at svindle, at alle de mennesker, han svindlede, de var højst synlige, der er nok dem, og mange af dem, som har adgang, eller de firmaer, han har svindlet, som har fået adgang til en del penge jo. Mm. Så det har ikke været økonomi, der holdt den for. Hvad nu hvis han bare vidste, at det ville ikke være imod loven, hvis de fandt ud af, at det var ham, der havde svindlet dem, og de bare fucking smadrede ham. Ja, og hele hans familie. Han vidste, at det var ikke ulovligt. Mm. Det var ulovligt at gøre det, men ikke efter, de kunne bevise svindel. Så hvis... vil han højst sandsynligt ikke have svindlet for en milliard. Hvad hvis, hvad hvis dem der, der, alle dem der, der har ødelagt skat, godt vidste, at de ødelagde skat, og var ligeglade, ja. fordi de tænkte, ved Men vi ved jo, hvem det er. Det er godt for mig, det er godt for mine rige venner, det er godt for, det er godt for min ideologi, Ja. Hvorfor må vi så ikke møde op og smadre dem? Hvorfor må vi ikke alle sammen bare møde op 5 millioner stærkt udenfor ja. foran deres store, fede helloverbiller, og så bare pisse på dem indtil de sank i jorden? Jeg forstår det slet ikke. Jeg synes jo, at nu hopper jeg lige ud af en tangent. Jeg synes jo, jeg, jeg, det er fordi, jeg kom til at tænke på det nu, men da Claus Hjort Frederiksen, han overgav mm. finansministeriet til Christian Jensen, så sad jeg tilfældigvis og så det i Og så giver de jo hinanden sådan nogle gaver. Ja. Ved du, hvad han gav Christian Jensen? Mm. Han gav ham sådan, det, den lille magikersæt hvor der udenpå bare stod sådan noget med røgslør og forsvindingsnummer og sådan noget, og så sagde han bare helt tørt, her, det får du brug for herinde. Og så grinede folk, haha, det er en god joke, Claus Jørg Frederiksen. Man bare tænker, men det er jo, han er jo, Claus Jørg er jo, det er jo, ikke bare, det er jo ikke bare en teori, at han har løjet, han er jo blevet afsløret i at lyve bevidst flere gange. Men det er jeg ikke forstår, det er... Og det er, manden, det er manden, der er blevet afsløret i at lyve bevidst flere gange, der overdrager vores allesammens penge til manden, der helt indiskutabelt var skyldig, at mange penge mangler i statskassen og så griner vi af sådan en intern, sådan en haha, du får brug for at lyve meget joke, der har man jo bare lyst til bare at møde op, bare løb ind, ja. og så bare tage en flammende høtyv, og spide hans små, fedtede pomfritklunker, ja. til de slet ikke eksisterer mere. Jeg synes, det er så, det er, jo, det er jo der, man får lyst til, at der var noget, der hed, i yderste potens, må du skulle godt lige stikke nogle par på hovedet, fordi der, altså... Man føler jo bare, at de bogstaveligt talt står overalt. Nysindt, jeg så det der er, de klip med, med Martin Krasnick, som bare sådan sidder helt tørt og lister det op, hvor man bare sådan kan se, at de har indrømmet svindel ja. og humbug og de har indrømmet, jamen vi fuskede med tallene fordi ja. ellers altså passer ikke og sådan. Noget. Jeg synes det er som, jeg troede det var i USA, at man kunne lave sådan nogle klip og så skete der ikke noget, og det Nej. var sindssygt. Det, det, man det, kan, det, det kan du også i Danmark. Du og sige, at dem, som stadig er ansat, de bare svindlet og humbuget og bollet alle sammen i røven, og det er okay det er, fordi der er ikke nogen æst der ved. Der er ingen æst hvorfor udviser, ikke. Men hvor... hvor... det er det jeg mener. Hvorfor er det ikke nogen konsekvens? ingen ærste. Det kan da ikke være rigtigt. Så burde det da som minie være at sådan, at vi som befolkning som er blevet snydt. Vi må i hvert fald lige få lov at lade os i Og hele den der skattesag, den er jo også rødt lidt i baggrunden nu, fordi Inger Støjberg har gjort noget ulovligt og ikke ja. med om de to måneder. Men jeg synes det er så sindssygt at Martin Kristning igen. Han sad jo og sagde, han vil gerne stille op til som taler til en demonstration, fordi han synes nu, altså han, ham som veluddannet journalist synes nu var det nok. Ja, nu han har set meget, men det her var alligevel. Og der er ikke været nogen demonstration. Der er ikke noget. Og jeg kan sgu ikke arrangere en demonstration. Jeg ved ikke, hvem man ringer til. Men hvorfor fanden? Altså, jeg forstår ikke, hvad der skal til efterhånden. Jeg forstår ikke, hvad det, hvad, jeg ved, jeg ved ikke, hvad det er, vi venter på, før vi ryder op i den der hoppeborg lort. For jeg synes virkelig, at som minimum, man burde have lov til at stikke det med en losing. Og så en losing per borger, og så er det sgu nok, fordi det er fem millioner losing, og det tror du rimelig over i hovedet. af. Og ved du hvad? Så er det dystre skæf kunne det lige tilbage, være? Ja. Og ved <laughs> du hvad? Skal vi ikke sige, at... Øh... Det var dagens moral, Elias. Jo, tak for, øh, tak for den. Hvis man bare måtte i det folkevalgte én lusing om året, arh, ja. så tror jeg, at verden ville være et meget bedre sted. Nå, jeg er glad for, at vi fik optaget i dag. Det er sgu også. Så øh, skal vi ikke gøre det igen snart? Jo, i øvrigt, hvis man keder sig, så er jeg på Comedy Zoo hele ugen. Ja, så kom lige ind og se det. Ja. Det bliver skide fedt. Kan I have det godt, til vi lyttes ved igen i små, lyderlige lyttere. Vi ses. Husk at spise ris. Ja.